Beno ba, e, gaur e, Fikoban aurkitzen gara izan ere ba, bi artigazita asteburuan zehar e, ba, hemen e, ospatuko den azoka bat izango dugu aipagai, ba, es, espo izeneko izaneko e, azoka eta honen bueno, ba, inguruan aritzeko, ba, lehenak azuzotugu ba, Fikobako azoketako arduraduna, nahiz eta bueno, ipatu ara den e, kasu honetan ez den e, Fikobak antolatzen duen e, ba, azoka bat hau, kaixo, atxalde Kaixo, arra tzaldeon aipatu bezala ba kanpotik antolatutako eh azoka baten harrema bueno hemen e, fiko bananas ospatuko da asteburu honetan eta bueno ba pixkat aipatze harren e, ba ze edo ba, ze, zer lortu nahi duten ba antolatze honekin Bueno, va ba, Expo izan nahi du eh, kanabisaren eh, industriaren inguruko profesionalen topagune bat, ez? Zentzu horretan 3 eh, egunetan zehar eta 3 pabilioietan 200 erakusketari egongo dira erakuskiteri hauek, beraien produktuak eta eskainiko dituzte, eta bizitari profesionalak egongo dira ere, e, baina Europa guztietik etorritakoak. Baina, e, azokarez gain ere, topagune beden moduan ere, e, e, nazioarteko foro bat antolatzen da, paraleloki, eta gero, bueno, bazen baita aktivitatea, aiziarako aktivitateak ere antolatu gomen dituzte. Beraz, azkenean, ez da, bat bakarrik, baizik, eta evento Evento zabalago bat eta bueno, ba, batez ere e, zinguru, bueno, sektorearen profesionalei zuzen dutako eventoa. Aipatu bezala beraz, ba, bueno, ba, iru gauza ezberdinen eukiko lehetuzkez, azoka bera jardunaldiak eta bueno, ba, horrekin batera ba, bueno, ekitaldi ezberdinak. Bai, esan deten bezala lehen, e, alde batetik e, azokaren zehar, e, hau da, e, amaiketatik sortzietara, Erakusketazgain egongo dira bai astiralen eta larun batean nazioarteko eh, kanabisaren inguruko foro bat eta hor bueno ba zenbait pertsonalitate egongo dira eta mm, zenbait mai inguruere antolatu dira programa guztia weborrian dago eh norbaitek ikusi nahi badin badu eta e, baita ere bueno, e, az, e, azokantzear ere egongo dira zenbait aktibitate e, beraien ardean errikirolak, e, dantza, e, skate rampa bat ere egongo da baina guzti hau ere esan behar da e, dena eldu entzako zuzenduta dela eh? e, mesortzi urteko baino gorako entzako eta gero ja azokatin kampo, sortziten azoka izten da eta behatzitatik aurrera egongo dira kontzertuak ere Fiko kanpokaldean. Beraz hori da behar bada pixkate argi utzi behar den e... Puntu bat, izan ere, bueno, ba daude gauza batzuk irekiak direnak e kontzertuak bezala, baina soka bera helduentzako ba, besterik ez da, ez? Hori da, bueno, kontzertuetan ere beti bezala, bueno, ba, jendea esarrera erosi behar du, eh? eta hori, baina e ezazokara esarrera ba, karrik helduentzako. Ba, bueno, ba, mila eskerrelena ipatzagatik e, gurekin ba, Expo Groboa zokau. Mila eskerzuei.